Ikke mye krangling, nei. nei. <laughs> Prinsippielt så skal vi snakke veldig om hverandre og ville det andres beste. Ja. Kan man eh, holdt på å si ikke bli kastet ut herifra? Du, ja, men det er veldig ekssepsjonelt. Da man bevisst eh, og sånn at ytterlig for andre ikke respektere det som er den regeln, som man har avlagt løfter om å følge. Altså, du vet kanskje klosterlivet har tre aspekter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 Men så har du, nå ser du jo at for eksempel folk som er opptatt yoga og som danner ashram, indiske kommuniteter i England og sånne ting. Og jeg tror nok mye av hensikten er den samme, nemlig å gi seg en ramme som tillater en å konsentrere seg om det åndelige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 seroker eh bleuki inspirert av den måten å tenke på. Lis, tenker du att det blir helt feil for oss? Du jeg tror det er tror du det omvendt? Jeg tror jeg kjenner til fra den gang det var noe som heter Academic Meditation Society her i Oslo. Eh de folkene oppdaget meditasjon først.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 Kva er eigentleg, altså, er menn og nonner er kvinner. Men kva er eigentleg er det no forskjell mellom måten dokker er kloster på og måten nonner er kloster, er kloster på? Ja, no er det liten forskjell. Eh, i fram til 13-14 hundretalet så skulle damer alltid leve innelukket